Arra kérlek benneteket, hogy a Lukács evangéliumának a 14. fejezetéhez lapozatok. Beszéltem már két hete körülbelül erről az igéről, de valahogy egyre mélyebben és mélyebben belevisz az Úr ebbe a dologba, ebbe a témába, úgyhogy szeretném ezt folytatni. Ez a tanítványságnak a témája. Frici bácsinak segítek egy kicsit. Tanítványság három feltétele, amiről szeretnék ma beszélni. Ez a cím... Az első fél órát az összefoglalóban már megspóroltad, amikor a címet kell kitalálni. Most lehet, hogy néztek rá, most mondom, hogy a három feltétele a tanítvánságnak. Ki mondta, hogy tanítvány akar lenni egyáltalán? És akkor itt már feltételeket támasztasz nekem, gondolatod magadba, még el sem döntöttem, hogy tanítvány akarok lenni, vagy sem. Úgyhogy bevezetőben azért szeretnék néhány dolgot mondani itt a tanítványsággal kapcsolatban. Azt tudjuk ugye, hogy Jézus mondott egy nagyon nagy parancsolatot, mielőtt elment, és az pedig így hangzott, hogy tegyetek tanítványokká minden nemzetet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent a nevében, és én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Hát ebből úgy tűnik, hogy, sőt, kicsit korábbra menve, még egy mondat fontos előtte, mert Jézus azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom a menjen és a Földön. És hát ez jól hangzik, hogy tényleg Jézusnak adott ott minden hatalom a menjen és a Földön, és most ez mihez kezdjünk. Azt tudjuk ezzel kezdeni, össze lehet kapcsolni a mi életünkkel, mégpedig úgy, hogy az a személy, akinek minden hatalom adatot a bűnök fölött, a betegségek fölött, minden kötelék, lánc és bilincs fölött, minden probléma fölött, anyagi nehézség fölött is. Az a személy, ő velünk tud lenni minden napon. Ahhoz, hogy velünk tudjon lenni minden napon, ahhoz ezt a farancsolatot nekünk valamilyen módon be kell töltenünk, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, minden nemzetet. Én azt hiszem, hogy nekünk, most, hogyha egy szűkebb közösséget nézünk, akkor a kötelességünk nem az, hogy mondjuk uh, kenyát, tanítványát tegyük, bár ki tudja, lehet, hogy valaki kap ilyen elhívást, hanem az, hogy Magyarországot, ezenből pedig a Dunakanyart, ezt a térséget uh, uh, szolgáljuk be, úgymond, ezzel az üzenettel, és itt igyekezzünk tanítványokká tenni a népeket, az embereket. Uh, na most, uh, uh, hát uh, van egy, még egy fontos dolog benne, mert könnyen le lehet passzolni ezt a dolgot, és mondhatjuk azt, hogy hát uh, majd Jézus tanítványát teszi őket. Nem, azt mondta Jézus, hogy ti Tegyétek tanítványokká. Tehát ez a mi felelősségünk. Persze úgy nehéz tanítványát tenni, hogyha mi magunk nem vagyunk tanítványok. Hogy egy kicsit tovább menjek ebbe a, a témába, hogy, hogy tanulmányoztam az igét, és hogyha figyelmesen olvassátok, ti is észre fogjátok venni azt, hogy kezdem onnan. Ézsaiás proféta azt mondta, volt Istennek egy ígérete Ézsaiáson keresztül, hogy minden fiaid az úr tanítványai lesznek. Az azt jelenti, hogy nem rögtön tanítvány az ember, hanem először fiú. És a fiakból lesznek a tanítványok. Ez az nagyon fontos, hogy az ember megtérjen, rendeze a régi dolgait, újjászülessen víztől és szentelemtől. Mind a két dolog nagyon fontos, felemása az újjászületés, hogyha valaki csak szentelemtől született újjá, vagy ha valaki csak víztől született újjá, víztől és szentelemtől. Fontos mindnyájunknak újjászületni, születni, azt mondta Jézus, hogy az mehet be, az láthatja meg az Isten országát, akinek ez teljes mértékben megvalósult az életében. Mind a két dolog. És azt látjuk, Istennek van egy ígére, ilyen ígérete, hogy a fiakból tanítványok lesznek. Amikor megtértünk, befogadtuk Jézust. Emlékszik mindenki arra a pillanatra? Emlékszik arra a percre? Emlékszik arra a napra? Ha nem, akkor lehet, hogy még nem tetted, meg ma lesz el lehetőséged. De amikor ez megtörtént, akkor rögtön belénk jött a fiúságnak a szelleme, és a mi szellemünk, a belsőnk elkezdett kiabálni, hogy abba szerelmes atyánk. Ez biztosítja azt, és emiatt tudatában lehetünk annak, hogy mi attól a pillanattól kezdve már Istennek a gyermekei vagyunk. Igaz? De még nem vagyunk tanítványok. A Bibliában azt lehet látni, hogy határozottan meg van különböztetve az, amikor valaki hívő, és amikor tanítvány. Ki a hívő? Az a hívő, aki hallgatja az Istennek a beszédét, és hittámad a szívében. Igaz? Ami egy csodálatos dolog. Átéltük mindnyájan, vagy sokan, hittámad a szívünkbe. És ki a tanítvány? A tanítvány az, aki hallgatja az Istennek az igét, és ahogy hallgatja, hit hittámad a szívébe de itt nem fejezi be a dolgokat, hanem utána mi történik? El is kezdi megcselekedni az Istennek a beszédét. Ez már a bölcs ember kategória, ezt így nevezte Jézus, ugye, aki nem csak hallgatja, hanem meg is cselekszi az ő beszédét, illetve az áldások is akkor tudnak rájönni az életünkre. Jézus azt mondta, a tanítványainak, mielőtt elment volna, hogy abban dicsőítették meg az atya, hogy teremjetek sok gyümölcsöt, és legyetek nekem tanítványaim. Tehát az nem azt mondta, hogy legyen sok hívő, pont kész, hanem tanítványok. És Istennek ez a célja az életemmel, a Te életeddel, mindjártunknak az életével, hogy tanítványokká tudjunk válni. Én hiszem, hogy előbb vagy utóbb mindenkinek az életébe bekövetkezik ez a pont, amikor Isten odaállítja őt erre a pontra, és megszólítja őt az Úr, hogy gyere és kövess engem. Nem biztos, hogy ez azonnal megtörténik. Lehet, hogy van egy átmeneti időszak. Lehet látni a Bibliában is, hogy például ott volt a Gadarénus, aki megszabadult. És mit olvasunk? A gadorénus még csak meg se várta, hogy Jézus mondja, hogy gyere, és kövess engem, hanem ő már egyből fogta magát, és menni akart. És Jézus azt mondta neki, hogy te eregy haza, és otthon mondd el, hogy mi történt veled. Vagyis van olyan állapot, amikor inkább először otthon legyenek rendben a dolgok, és az ember gondolja végig, hogy mit szúrt el, legyen otthon bizonyság, és aztán utána tovább lép. Mert hogyha nem így történik, lehet, hogy az otthoniak se tudnák feldolgozni, és egy olyan háborúságba keveredni, hogy tönkre menne bele az egész élete, rosszabb állapotba keveredne, mint mielőtt találkozott Jézussal. Tehát Jézus mindenkinek tudja, hogy mikor van ez az időszak az életében, de mindenképp az az Úrnak az akarata, hogy őt kövessük. Az apostolok cselekedeteiben is azt lehet látni, és már az apostolok cselekedeteiről van szó. Én korábban mindig azt mondtam, hogy, hogy igazából, ha megnézzük a görögben, nincs is benne, hogy apostolok cselekedetei, hanem csak az van, hogy cselekedetek könyve. Azt mondtam, hogy hát, ez a Szent Szellemnek a munkájáról szól. Ezt sokkal jobb lenne, ha már valakinek a cselekedetei, ezek a Szent Szellemnek a cselekedetei. És aztán most, hogy a tanítványsággal elkezdtem foglalkozni, rájöttem, hogy nem a Szent Szelem cselekedeteiről van szó, hanem a tanítványok cselekedeteiről van szó. Ez az az időszak, amiről Jézus már azt mondta, hogy akik utánam jönnek, azok még nálam is nagyobb dolgokat fognak cselekedni, és valóban vannak fantasztikus csodák a, a, a, a tanítványok cselekedetei című könyvben. <gül> és valóban tehát le, nem azt látod, hogy, hogy csak... Az apostolok cselekedtek ott. Ananiás például, aki, akit, akinek Isten szólt, hogy menj és szolgálj Saulus felé, aki addig a kereszténységnek a legnagyobb ellensége volt. Egy egyszerű tanítvány volt. Filip az egy diakonus volt. István is a diakónus volt. Sokszor olvasunk a tanítványokról egyébként is, hogy összejöttek, imádkoztak, keresték Istent, és jelek és csodák történtek, megmozdult a hely, stb. stb. Tehát sokkal inkább a tanítványok cselekedeteiről szól ez a könyv. Tehát olyan személyekről, akik hívők voltak, és valóságban egy is kezdték cselekedni az Istennek az akaratát. Na, hogyha ilyen személy szeretné lenni, és én ilyen szeretnék lenni, akkor... Kérlek, hogy hallgass tovább, mert akkor kicsit, sőt, még egy dolgot a Cselekedetek könyvéből, Tajotványok Cselekedetei című könyvből, még hadd mondjak ezzel kapcsolatba. Amikor először kiárat az Istennek a szelleme, akkor azt olvassuk, hogy, hogy minden napon szaporította az Úr a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ezek az üdvözülők voltak. Tehát volt egy nagy mennyiségi növekedés. Dicsőség Istennek, fantasztikus, sokan megtérnek a gyülekezetbe. Később pedig azt olvassuk, Szent kiáradásáinál voltak olyan időszakok, amikor azt látjuk, hogy szaporodott nagyon a tanítványoknak a száma. Érted a kettő között a különbséget? Az egyik, az egy mennyiségi növekedés volt, a másik pedig egy minőségi növekedés. Amikor a gyülekezet növekedéséről beszélünk, erről se szabad elfeledkezni, hogy van egy ilyen minőségi növekedés is, és dicsőség az Úrnak, hogy én azt hiszem, hogy most a gyülekezetünk egy olyan állapotban van, amikor egy minőségi növekedésen megyünk keresztül. Én annyira örömmel tölt el, hogy látom, hogy, hogy olyan emberek, akik... Eh, eh, lehet, hogy eddig úgy, úgy periférián voltak, vagy, vagy nem nagyon akartak semmit tenni, egyre aktívabbak, és van egy csomó új ötlet, kreatív dolgok, ez is. Tehát amit a, amit a Laci elkezdett, ez nem egy szokványos dolog egy keresztény közösségbe, hogy egy keresztény fitness centrumot létrehozni, és ezt tényleg szolgálatként csinálni hetente három alkalommal, igaz? Hát ez, ez egy komoly áldozatvállalás is, ez tényleg szolgálat. És más, tehát ahogy hallom, meg személyes be lehet látni, hogy jönnek az ötletek egyre inkább, hogy, hogy mit kellene mégis, hogy lehetne. Ne, és nekem is van egy ötletem most. Az az ötletem, hogy nem lehetne valahogy egy kicsit megjáratni a levegőt, mert nagyon-nagyon meleg van itt. És attól tartok, hogy hiába ennyire izgalmas, amiről beszélek, de nehogy eloludjatok közbe. Köszönöm szépen. Jaj, már mindjárt. Csak, hogy oda nyújtál, mert mindjárt jobb. Köszönöm Zsolti. Na, ki a tanítvány? Hát nem szeretnélek benneteket most Héber-görög kifejezésekkel untatni, de az a lényeg, hogy a Héberbe is és a görögbe is olyan szó van erre a tanítványságra, ami tehát olyan, olyan szemét jelent, aki tanítható, aki fegyelmezhető, aki hozzá szoktatható bizonyos dolgokhoz. És ez nagyon megragadott engem, ez a, ez a hozzászokik, vagy hozzászoktatni bizonyos dolgokhoz. Majd később lesz egy ige, ami szorosan ezzel kapcsolatos. De például Ézsai els a 50. fejezetében, négyesvel, azt mondja, ezt nem kell kikeresni, majd mondom, hogy keresetek ki, jó? A Lukács 14-et keressétek ki, amit mondtam az elején, majd azt fel fogjuk olvasni együtt. Hát itt azt mondja Jézus tulajdonképpen egy proféciaként, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradt beszéddel, felserkenti minden reggel az én füleimet, hogy hallgassak miként a tanítványok. És ebbe az igébe benne van az figyel, minden reggel. Ez egyfajta szokást jelent. Hozzászokott valamihez, igaz? Én azt hiszem, hogy ha, ha tanítványok akarunk válni, akkor fontos dolog, hogy megszokjunk bizonyos dolgokat, hozzászokjunk bizonyos dolgokhoz. Legyen egyfajta rendszeresség. Például ez a, az Istennek a reggel való keresése. Az, hogy felkelek, és az első dolgom, hogy keresem az Urat. Keresétek először Isten országát, és az ő igazságát, és minden megadatik nektek, igaz? Ez például egy, egy ilyen dolog az embernek az életébe. És aztán ott van, hogy hallgassak. Tehát, hogy egy tanítható állapotban legyen az én szívem, hogy tudjak hallgatni, tudjak befogadni. Befogadó legyen a szívem, lájd legyen a szívem. Szelítséggel tudjam, tudjam fogadni a beoltott igét, mert ezt tudja megtartani a, és, és megmenteni a lelkemet. És hát... Tehát azt jelenti, hogy a tanítvány az, az hallgatja az Istennek a beszédét, megérti az Istennek a beszédét, és utána meg is tudja cselekedni az Isten beszédét. Említettem már ö, pénteken is, hogy nagyon-nagyon eltalált engem Jézusnak egy mondata, ö, amit az egyik legmélyebb tanítása volt Jézusnak. És valószínűleg még nem is értjük, biztos, hogy nem értjük minden aspektusát ennek a dolognak, de maga a lábmosás. És ö, amikor Megtörtént a lábmosás, akkor Jézus mondott egy nagyon fontos mondatot a tanítványainak. Azt mondta, hogy ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. És ebből benne van az, hogy egy hívő akkor tud tanítvány lenni, és akkor tud boldog lenni, hogyha nem csak hallgatja, tudja, ismeri, megértette, hanem meg is cseleksi az Istennek a beszédét. Mi a boldogtalanságnak a titka? Az, hogy tudom. Tudom, de nem csinálom meg. Na, az a boldogtalanságnak a titka. Most már ezt is megtudtad. Ha boldogtalan akarsz lenni, ne csináld meg semmiképpen. Jó? De ha boldog szeretnél lenni, akkor pedig fontos, hogy az ember megtegye. Nagyon-nagyon sok boldogtalan hívő van, vannak boldogtalan gyülekezetek. És egyszerűen azért... Mert van egy pont, ami azt mondják, hogy ezt nem vagyok hajlandó megtenni. Nem akarok tanítvány lenni. Elég nekem, hogy hívő vagyok. Eljárok vasárnap templomba, Isten tisztelete, vagy szombaton, vagy hol, melyik nap van, és ezzel kész vége. Ez a boldogtalanságra egy, egy garancia. És egy kívülvalósága azt fogja látni, hogy hú, de jó kereszténynek lenni. Hát ez... Majd kicsattal az örömtől, ez milyen boldog ember, virul az egész családja mi? Nem, nem, egyszerűen nem lehet meg. Mert Jézus megmondta, hogy akkor leszel boldog, hogyha meg is cselekszed. Azt, amit ő mond. Ugye a tanítvány az Krisztusnak a követője, és hát erre egy nagyon jó példa az, ami az Antiókiába történt, hogy a tanítványok hallgatták az Istennek a beszédét, és miután hallgatták az Istennek a beszédét, átítatta őket az Istennek az igéje, és a környezetük az a cselekedeteikből, az életükből meglátta, hogy ők Krisztusnak a követői. És ezért elkezdték őket keresztényeknek nevezni. Nem a hívőket nevezték keresztényeknek, hanem a tanítványokat kezdték el keresztényeknek nevezni. Mert egyelő a tanítvány és a Krisztus követője, és a Krisztusi személy, ugye ezt jelenti, az, az egyelőségjelet lehet, lehet tenni ezek közé, ugyanazt jelenti. Tehát, hogyha ha valóban tanítványok akarunk lenni, akkor nekünk az Istennek a beszédét meg is kell és ezt észre is fogja venni a környezetünk, mert érdekes az, hogy nem a tanítványok kezdték el magukat kereszténynek nevezni, igaz? Hanem a kívülvalók mondták azt, hogy hát ezek krisztusiak. Nem azért, mert mindegyik keresztet viselt a nyakám, vagy ugyanolyan szokálat növeztet, mint Jézus, hogy meglegyen a Design, tudod? Nem ezért, hanem egyszerűen az egész életmódjuk, minden, a beszédük a magatartásuk, a, a, a reakcióik, mindenben azt látták, hogy... hát És tudjátok, miért mondták azt? Mert Krisztusnak híre ment. Mert tudták, hogy ki volt ez az ember. És, és pontosan tudták, hogy miket cselekedett Jézus. Mert ők hirdették ezt. És utána az emberek nagyon kritikusak. A keresztényekre is nagyon kritikus egy való. Ha te valamit nem úgy csinálsz, figyeld meg, hogy ebből be fognak neked szólni. Ha, ha. Te mondod magad kereszténynek? Jobban tudja sokszor, hogy hogy kellene. Aztán mondanak hülyeségeket is, de, de az tény, hogy nagyon-nagyon figyelik az embert. És, és a bizonyságtétel sokszor nem azzal kezdődik. És, és volt olyan időszak, nekünk is, hogy elkezdődött. Tehát volt olyan időszak Magyarországon, és ez egy, egy kegyelmi ébredési időszak volt, hogy utaztunk a vonaton vagy a buszon, és megláttam egy embert, oda mentem hozzá, és elkezdtem neki hirdetni az evangélium, hogy teljesen ismeretlenül. És tértek így meg emberek, Dicsőség az Úrnak. De, de igazából azt hiszem, hogy most egy olyan időszak van, hogyha látják a mi cselekedeteinket, meg az Isten félő életmódunkat, akkor egészségesebb, hogyha megkérdezik, hogy miért vagy te más. Azért, mert én tanítvány vagyok. Azért, mert én tanulok folyamatosan. Ez egy élethosszig, öröki élethosszíglan való tanulás. Na, akkor olvasuk fel Lukás 14-et. Ment pedig ő vele nagy sokaság, és megfordulva mondta azoknak. Tehát nagy sokaság vette Jézust körül. Nem egy-két ember. 25-ös vers. Nem egy-két ember. Nagy sokaság vette Jézust körül. Mert Jézus az egy vonzó személyiség. Énekeltük, hogy vonj közel hozzád. Ő közel van. Ő vonz. Azt mondta Jézus, hogy ahol engem felemelnek, ott mindenkit magamhoz vonzok. A világ mindenség, a világegyetem legvonzóbb személyisége. Sokkal vonzóbb, mint bármelyik celeb. Mint bármelyik nagy sztár, akinek elmennek a koncertjére vagy az előadására. A legvonzóbb személy a názereti Jézus Krisztus. És Jézus, mikor látta, hogy ott megy a nagy sokaság, akkor azt mondta nekik, hogy gyertek utána még többen, még többen. Ezt mondta Jézus. Hát, így folytatta. Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit, nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülve felszámítja a költséget, hogy van-e, mivel elvégezze. Nehogy miután fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdte az építkezést, de nem bírta véghez vinni. Vagy valamelyik király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem, de leülve először tanácskozik, hogy tízezerrel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene húszezerrel jött. Mert különben, még mikor az távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha a só megízetlenül mivel sózzák meg? Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas, kivetik azt. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ámen. Igazi buzdító Hát ez egy nehezen emészhető rész a Bibliából, én azt hiszem, és nekem az a dolgom most, hogy ezt a nehezen emészhető részt valamilyen módon emészhetővé tegyem. És én is sokat emésztettem, és vívottam, és gondolkoztam ezen. Három dolog van itt igazából, a három feltétel. Az egyik az, ha meg nem gyűlöli, a másik az, ha nem hordozza, és a harmadik pedig, ha búcsút nem vesz. Tehát ez a három dolog, ezt jegyez meg, ezt a három dolgot, és most mind a háromról szeretnék beszélni, ami belefér az időbe. Az első az, hogy hát Jézus nem ezt mondta a tanítványainak, hogy Péter, akkor most menjél haza Anyósodhoz, akit meggyógyítottam előtte, meg anyádhoz, meg a feleségedhez, és mondd meg nekik, hogy gyűlöllek benneteket. Jó kis keresztény üzenet, nem? Azt mondja, Ha meg nem gyűlöli, azért ez az, az, az kemény, kemény beszédek, szerintem. De hát nem egészen ezt jelenti ezt. Ha megnézzünk másik helyeket is, akkor összevetve azt lehet látni, hogy azt jelenti, hogyha előbbre való annak tartja. Tehát, hogyha prioritást ad a házastársának, vagy a gyermekeinek, vagy akár a saját maga lelkének is, akkor nem lehet Jézusnak a tanítványa. Uh, ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban kifejtsük, és itt igazából azt hiszem, hogy a lélek az a kulcsa az egész dolognak. És uh, tudom, hogy volt erről többször szó, de szeretném ezt megint ráerősíteni egy kicsit. Az ember három részből áll. Uh, test, lélek és szellem. Kezdtem most a, a legnyilvánvaló, uh, vagy leginkább látható, megtapasztalható részünktől, a, a testünktől. Honnan származik a testünk? A porba. A földnek a porából igaz. Tehát azt mondják, hogy ki is lehet mutatni, és azért mondja is a Biblia, hogy, hogy, hogy por vagy, és porrá leszel. let is ebből egy keresztény szertartás, és nagyon-nagyon vidám tényleg, amikor mondják, hogy emlékez ember, porból vagy, és porrá leszel, és akkor ilyen hamut rajzolnak az emberre. Én katolikus hátterű vagyok, és tudom, hogy ez így működött, és borzalom, tehát egy, egy teljes gyász és katasztrófa az egész. Úgy hiszem, hogy ő kereszténységhez semmi köze nincs, azon kívül, hogy a Bibliából idéznek egy részt, de. De valóban ki is mutatták ezt, hogy az embernek a teste valóban azokból az összetevőkből áll, azokból a az ásványi anyagokból áll, amiből a földnek a pora. Igazából vörös földből való embert jelent az Ádám, az Ádama, és az Edom is egyébként ugyanezt jelenti, de ez teljesen azt mutatja, hogy a mi testünk, az itt a Földnek a, a porából van. Hát önmagában nem egy különösen értékes valami, igaz? Úgyhogy, de erre még visszatérünk. Mi annyit talán, hogy a Biblia úgy beszél a testünkről, hogy a testünk az, Isten arra tervezte a testünket, hogy a szolga legyen. Azt mondja Pálapostól, hogy megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlannál ne legyek. Azért azt tudni kell, hogy az ó szövetségben, vagy a közelkeleti kultúrában is, tehát ahol volt szolgasság, és itt rabszolgáról van szó, a rabszolgákat azért nagy becsben tartották voltak nagyon értékes rabszolgák, és, és nagyon sok munkát elvégeztek, és az embernek a testét így kell tekinteni, nem úgy, mint egy, egy, egy gonosz tevőt, nem kell a testünket gyűlölni. Jézus nem azt mondta itt, hogyha valaki meg nem gyűlölje a saját testét. Ezt sokan összekeverték, középkorban voltak ilyen szerzetesek, meg lehet, hogy még ma is vannak, így korbáccsal verték a testüket, meg minden, és azt gondolták, hogy a, hogy a testem az az én ellenségem. Hát nem így beszél róla a Biblia, sőt azt is mondja, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van. Tehát azt jelenti, hogy van haszna. Ezért járjatok a Lacihoz. <gül> van haszna a test gyakorlásának. És fontos karbantartani a testünket, mert a testünk az egy, az egy tartály, az egy, az egy edény, amiben Isten egy óriási nagy kincset helyezett bele. Na de menjünk tovább, mert az az első része az embernek, van egy másik része, az embernek a, most a másik széléről kezdem, az pedig az embernek a szelleme. Honnan származik az embernek a szelleme? Az ember szelleme Istentől származik, ugye azt mondja a Biblia, hogy az embernek a szelleme az a mindenhatónak a lehelete, amely értelmet ad neki, ugye ezt a teremtésnek a történetéből is már látjuk, hogy ez valóban így van, és a szellemünk az igazából halott volt addig, amíg nem találkoztunk Krisztussal. A bűnbeeséstől kezdve az emberi szellem halott addig, amíg nem találkozik Krisztussal, és amikor ez a találkozás megtörténik, akkor megeleveledik ő, megelevenítő szellem és megelevelítette a mi szellemünket is, és. Ezért onnantól kezdve a szellemünk képes közösségbe lenni Istennel, képes arra, hogy, hogy intuitív módon végezzünk dolgokat, kijelentéseket vegyünk például, vagy belső ösztönzést, belső békességen, belső motiváción keresztül Istennek az akaratát elvégezzük, és a szellemünk az, ami, a, ami által lelkiismeretünk is működik. Egy nagyon fontos funkciója az emberi szellemnek a lelkiismeret. Na most... És van az embernek egy harmadik része, ez pedig a lelkünk. Honnan származik a lelkünk? Na honnan származik a lelkünk? Megmondom nektek, nagyon egyszerű a válasz, apukánktól, meg anyukánktól. Tudtátok ezt? Azért mondom ezt, mert ugye Múzes könyvében is benne van, hogy a, a vér, Az azonos az élettel, és azonos a lélekkel. E, és a vér, az honnan van? Szokták mondani, rossz vér, vagy apja vére, anyja vére. Nem hallottátok még ezeket? Azért, mert a vér, az a szüleinktől van. Igaz? E, azt is mondja a Biblia, ráadásul, hogy Isten egy vérből teremtette az egész emberiséget. Ez, az, ez az egy, egy olyan ige, ami, ami leginkább mutatja azt, hogy a, a rasszizmusnak, a fajgyűlöletnek semmiféle alapja nincsen. Mert egy vérből vagy, képzeld el, ugyanabban a vérből vagy te is, mint az a, a, mint az, az iszlám hívő e, embertársad például. Vagy mint az a e, cigány, vagy mint az a zsidó, vagy mint az a... E, bármilyen színes bőrű, egy vérből teremtette Isten az egész emberiséget. És nyilván, hogy ez a vér aztán hordozta valamilyen módon a bűnt, és a apukádon, anyukádon keresztül te is megkaptad ezt a vért. Tehát a lélek igazából, a vér hordozza a lelket. Tehát a lelket azt az aputól, anyutól rökölte az ember. És nézd meg, hogy Jézus itt egybeveszi a dolgokat. Azt mondja, meg nem gyűlöli atyát, anyát, feleségét, gyermekeit, fitestvéreit, nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is nem lehet az én tanítványom. Tudod miért? Mert ez mindegy vér. Ez mind egy vér. Atyát, anyját, feleségét. Mondod, hogy a az miért egy vér? Hát az, az más volt az apja, meg az anyja. Igen. De mit mond a Biblia? Azt, hogy lesznek ketten egy testé, igaz? És onnantól kezdve egy vér is. Azt mondja, nem testtől, nem vértől, nem férfi indulatától, nem Istentől születtünk. De onnantól kezdve, hogy egy testélet, egy vér is. A lelkük is valamilyen módon összefor. És ugyanígy, amit mond tovább, fitestvér, nőtestvér, ugye, egy lélek, gyermekek, ugyanaz, ugyanarról van szó, a lélekről van szó. És itt mit mond erről? Azt mondja, ha valaki meg nem gyűlölj, vagy hogyha, vagyis hogyha, hogyha továbbra is prioritást akar adni az ember a saját maga lelkének akkor az nem jó, mert így nem lehet Jézust követni. És ezért fontos, kérlek ezt értsétek meg, nem piszkálódás, meg nem kötözködés miatt mondom, hogy élesen meg kell különböztetni a lelket, meg a szellemet egymástól. Tehát nem lelki ember vagy, érted? Hanem szellemi ember vagy. Különbség van a kettő között, érted? Nem lelki ajándékokról beszélünk, hanem szellemi ajándékokról beszélünk. Mert az embernek a lelke, amit aputól, anyutól örököltél, meg én is, az nem képes azokat az ajándékokat produkálni, amelyek szellemből vannak. Nem lelki gyümölcsökről van szó, hanem szellemi gyümölcsökről van szó. Mert a lelkünkből, ha megszakadunk, ha összecsináljuk magunkat, akkor se tudunk szeretetet, Istentől való szeretetet, örömöt, békességet stb. kipréselni hanem ezek szellemi dolgok. Ez egy másik szinten lévő valóság. Sőt, van, ahol a Biblia ellentétben állítja a, a pszichét, a lelket és a szellemet egymással, és azt mondja, hogy a pszichikai, lelki ember nem tudja felfogni az Isten szellemének a dolgait, sőt, bolondságnak tartja az egészet. Azt mondja, ez miről beszél ez az ember? Mekkora ostobasság az, amit mond? Nem ostobasság, ez az Istennek az igéje. És, megnéz, és akkor menjünk egy kicsit tovább. Mikor... Talán nincs még egy ilyen nyelv, mint a magyar, aminek sikerült volna ezt a területet így összekutyulnia. Mondok egy példát. Azt mondja, hogy lelkész. Szerinted nincs még egy olyan nyelv, ahol, ahol azt a szemét, aki mondjuk egy gyülekezetet vezet, azt így nem szert, de még csak nem is. tehát érted, más nyelvekbe gondolj bele, angol, német, stb. Tehát nem, nincs köze a lélekhez, érted? Nem arról szól. Az, ez a, az, a, az a dolog. Vagy azt mondja, lelki gondozás. Na majd mindjárt megmutatom az igében, hogy milyen a lelki gondozás <gül> nektek. Tehát a pszichológiához lehet, hogy ennek van köze, de talán most a, ez a fajta világi pszichológia, az, az, én azt hiszem, hogy a, hogy a bibliai szolgálatnak az egyik legnagyobb ellenségévé kezd lenni, és próbálja helyettesíteni, de nem sikerül, és teljesen torzá tudja tenni ezt a dolgot. Most jó belementem ebbe a dologba. Hát... Minden esetre azt látjuk az igében, hogy Jézus azt mondja, hogy a léleknek alárendeltnek kell lennie. Azért egy-két dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Tehát én ezt úgy értelmezem, hogy a kapcsolatainkat is... Mert igazából, ahol a lélek a leginkább megnyilvánul, azok ezek a szoros családi kapcsolatok. És ne értsétek félre, nem arról beszélek, hogy a lelket azt tüntessük el, Majd fogjátok később látni, hogy miért nem Jézusnak hogy működtek ezek a dolgok. Nem arról van szó, hogy a lelkünket ne használjuk, vagy hogy a lelkünk az maga úgy, ahogy van az egy bűnös és rossz és gonosz dolog lenne. Nem erről van szó, hanem más a feladata, más a funkciója. Nagyon fontos szerepe van például éppen a házastársi kapcsolatokban, a szülőgyermek kapcsolatban. Nagyon nagyon fontos vagy egy baráti kapcsolatban is a léleknek, nagyon nagy jelentősége és nagyon nagy szerepe van. De nagyon fontos az, hogy. Istennek a jelenléte, Istennek az elsőbsége és Jézusnak a vére, ami szintén lelket hordoz, átítassa ezeket a kapcsolatokat. És akkor azok a kapcsolatok is más szinten lesznek. Tehát Jézus azt akarja, hogy tanítványainál ez a dolog így működjön. És Isten azt akarja, hogy a gyülekezetben is egészséges beszédek legyenek, amelyek hatnak a lelkünkre is. Ugye Dávid mit mondott? Azt mondta, hogy lelkem a porosz tapadt nincs meg engem a te beszédet szerint. Az mit jelent? Hogy, hogy az embernek a lelke az alapvetően inkább a testhez akar kapcsolódni. És az Istennek a beszédét, amikor te hallgatod, hittel a szívedben, most, ahogy itt ülsz, akkor mi történik? Isten a lelkedet el tudja szakítani a testettől, a portól, a mulandóságtól, a halandóságtól, és a, az Istennek a dolgaira tudja, ö, ö, ö, vagy ahhoz tudja hozzáragasztani, hozzákapcsolni. És ez például az Isten egy nagyon fontos feladata, hogy ez megtörténjen. Mert az Istennek a beszéde az úgy működik, hogy élesen minden kétélű kardnál. És ez a kard, ez ott vagdos, helyre teszi a viszonyulásokat meg a dolgokat, mert elad a szívnek, a léleknek, az ízeknek, csont a megoszlásáig. Megítéli a gondolatokat, szívnek az indulatait, és ezeket elvégzi bennünk az Istennek a beszéde. Ez egy fantasztikus dolog. De mondok egy más csikat is. Azt mondja Péter apostol. Péter nagy lelki gondozó volt. Ő, ő megtanulta Jézustól. Jézus annyira jó lelki gondozásokat adott neki. Például azt mondta neki, hát kinek mondanak kell az emberek? Tök jót mondott, Péter, következő mondott, puff, távoz tőlem sátán. Lelki gondozás, nem? Hát most képzeld el. És mit mond Péter? Azt mondja, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által egymás tiszta szívből a buzgón szeressétek. Vagyis, jó kis összetett mondat volt, utána nem tudod mondani? De a lelkünket meg tudjuk tisztítani a szellem által, eddig oké, okay, igaz? Tehát a lelkünket a szellem által meg tudjuk tisztítani. Hogyan? Úgy, hogy az igazságnak engedelmeskedünk. És hogyha ezt megtesszük, akkor a lelkünk a helyére kerül. Visszatérve a lelki gondozásra. Mert oké, okay, tehát most nem gonyolódni akartam ezzel a dologgal, fontos és szükséges. Mert igazából a lelkünk az, aminek az üdvösségét nekünk munkálnunk kell. Úgyhogy valóban gondozni kell ezt a területet. Csak nem mindegy, hogy ezt lelki módon akarom tenni, vagy szellemi módon akarom tenni. A lelki gondozásnak a lényege az micsoda? az, pontosan benne van a Péter által megfogalmazott igébe, az, hogy a pácienst rávegyük az igazságnak való engedelmességre. Így van? Lehet, hogy ezt, azt kell mondani, hogy távoz tőlem sátán, és akkor veszik rá. Lehet, hogy meg kell ölelni, lehet, hogy együtt kell sírni vele, együtt kell nevetni vele, együtt kell sétálni vele, Bármi, nem bármi azért, de, de értitek. Szóval, szóval ez, ez az, ami, ami a bibliai lelkingondozásnak az alapja. Hogy, hogy azt, a, azt a szemét, vagy hogyha te, te vagy ilyen helyzetben, és te szorulsz rá ilyen dologra, akkor itt tudsz igazából jól együttműködni, és itt tudsz áldást kapni valakinek a szolgálatából, hogy, hogy elfogadod azt, hogy téged rávegyenek az igazság iránti engedelmességre. Tehát ez, ez az a hatékony, akkor működnek olajozattan a dolgok. És, és a lelkünket, azt, azt így lehet helyre tenni. Ekkor kerül a helyre a lelkünk. Ekkor tud meggyógyulni a lelkünk. Ekkor tud megmenekülni, megszabadulni a lelkünk, mert a hitünknek a célja az a léleknek az üdvössége, a Biblia szerint. Ha a lelkünk üdvössége megvan, meg lesz a feltámadás is. Feltámadás mindenképp meg lesz egyébként, csak nem mindet, hogy az igazak feltámadásába, vagy a gonoszok feltámadásába veszünk részt, igaz? Egyáltalán nem mindegy. Hát ennyit a lélekről. Még egy dolgot a lélekkel kapcsolatban. Hát. Euh, lapozzunk az Ézsaiás 28-hoz, ezt szeretném elmondani, ezt az igét még. Euh, Ézsaiás 28-9-től 12-ig. Azt mondja, ki tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal le, és a csestől elválasztottakkal le. Mivel parancs, új parancs, Parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály. Nem akadt el a tű, ez tényleg így van benne. Itt egy kicsi, ott egy kicsi. Ezért dadugó is idegen nyelven fog szólni a néphez. Ő, aki ezt mondta nekik, ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés, és nem akarták hallani. Kilences vers, kérdés. Ki tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? Tehát ki tanít tudományra? Istennek a szelleme. Azt mondta Jézus, ő az, aki elvezet bennünket minden igazságra, igaz? És hogy folytatja? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal le, és a csestől elválasztottakkal le. Ez egy eldöntendő kérdés, testvérek, ami most megválaszolásra vár. Na, hát erre igen, vagy nem a válasz? Igen, ez a válasz, hogy igen. Ami felháborító, mert miért? Miért nem a professzorokkal? Miért nem a tudósokkal? Miért nem az írás tudókkal. Azt mondja, hogy Isten úgy döntött, hogy, hogy velük, velük fogja megértetni a tanítást. És itt van egy nagyon érdekes dolog, mert Izrael társadalma egy olyan állapotban volt, hogy jött a parancs új parancs, parancsó új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály. Itt egy kicsi, ott egy kicsi, még hozzárakunk, még kiegészítjük, stb. stb. A, ö, zsidó vallás, és mostanára nagyon sokak szemében a keresztényit is, igazából e, parancsolatoknak a felsorolásából áll. Azt mondja, hogy te akkor vagy keresztény, ha megtartod a tíz parancsolatot, és a kereszténység erről szól, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, meg amazt nem szabad csinálni. Ne fogd meg, és ne is illesd. Meg se kóstold. Igaz? Tehát nagyon sok, egy kívülvaló szemében ezt jelenti a kereszténység. És hogyha valaki ilyen szinten éli meg a dolgokat, akkor valóban, semmit nem ért meg az Istenek a tanításából. Semmit az égvilágon. És akkor Isten úgy döntött egy szép napom, hogy akkor a csecstől elválasztottakkal, akik még a tejre vágynak, na azoknak meg fogja mutatni. Jézus örvendezett. Azt mondta, atyám, köszönöm neked azt, hogy te elrejtetted ezt a bölcsek és az értelmesekről, és a kisdedeknek jelentetted meg. Így van? mert Mert így volt kedves te előtted, így van. Na, Isten így döntött, igaz? És azért úgy folytatja, nézd meg, dadugó olyakkal, idegen nyelven fog szólni a néphez. Miről van itt szó? Gügyögés. Képzel, tudod, hogy csecsemél, hogy beszél? Az a szabadságnak az állapota. Nincs megkötözve egyetlen törvényelse. Nem tudom, hányan csináltátok azt, hogy mondjuk kiságy, bölcső, kitesztek táblákat köré, hogy becsinálni tilos. Büfizni tilos. Pukizni tilos. Csináltatok ilyeneket? Bármelyiket csinálja meg az a gyerek, füligére szája, vidám. <gül> <gül> Nem nem őt semmilyen szabály, igaz? Tök jó. Nem? Ez annyira, annyira kellemes, és, és olyan, olyan lehet érezni, hogy, a, hogy ezeket a kisgyerekeket egy olyan kedves atmoszféra veszi körül. Mindezek ellenére, igaz? <gül> Ami, ami fantasztikus. De miről szól ez? Nincs nekik parancs új parancs, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, hanem élet van. És élvezik azt, hogy ők élnek. Igaz? Ez egy, ez egy nagyon kellemes és nagyon jó állapot. És mi van mellette? Dadogó gügyögés. És komolyan mondom, ha így fölvesznek filmre egy apukát, vagy egy anyukát, hogy hogy beszél a gyerekével, egy ilyen kis csecsemővel, akkor, hát, euh, na, tudod, mert mit akar, mert mit csinálsz olyankor? Értelemre akarod tanítani a csecsemőt? Fiam, szólaj már meg értelmesen, hát nem értem, hogy mit mondasz, mi ez a izé? Legalább azt, hogy mama vagy papa vagy valamit mondjál már egy értelmes szót, nem? Nem, örül az ember neki, igaz? A gyereknek is örül az ember, az unokának is örül, vagy a déd unokának is örül. Meg ők unokának is örül. Az már ők. Déd és ők. Ük unoka, igen. Ha, tegnap született a ők unokám. Három kilóna egy vendeg a hosszát, nem Noel. Ő déd nagymama lett. Figyelitek? Hány dédnagymama van itt, vagy dédnagy déd szülő van itt? Van. És ők nagy szülő. Felfogtátok ezt? <gül> Ez fantasztikus dolog, és fantasztikus bizonyság. Dicsőség az Úrnak. Isten áldjon meg benneteket, meg a... Noel is elgyöveg az úr, nagyon gazdagon. Hát ez, ez, ez tényleg azt mondja az Ige, hogy, hogy az egy áldás, hogyha meglátod a fiaidnak a fiait. De hát ha ez már ez már azon is túlmegy, szóval ez, lehet ezt még überelni. Úgyhogy hajrá, rá, testvérek! <gül> Gyerünk! Fantasztikus. Hol, hol tartottam? Igen. A gügyögő ajkakról van szó. Azt mondja, hogy a csecsemők és a csecsopog szája által erősítetted meg a te hatalmadat, hogy a gyűlöködőt és a bosszúállót elnémítsd. Nem fantasztikus? Az ki az a gyűlöködő a álló? a sátán? És a csecsemők, csecsopog szája által. Miről van szó itt egyébként? Ebbe az, az igerészben az Új Szövetség magyarázata szerint a nyelvekkel szólásról van szó. És azért mondtam ezt, tehát itt most már kiukadtam ide. Mert, mert ez nem egy ostobaság, mert utána mondja, hogy ez a nyugalom, a nyugtassátok meg a megfáradottat. Mert az ember a parancsolatokba, a törvényekbe belefárad. Hogyha ha fáradt vagy, és belefáradtál ezekbe a dolgokba, kedgyen nyelveken szólni. Tudod, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a gyűlölködés a bosszúálló el legyen e, némítva? Azért, mert a, az embernek a lelkét akarja az ördög. Azt akarja megragadni. Azért folyik most a harc. Az a harcnak a területe, és ez nem tud másképp működni, csak akkor, hogyha a lelkünket a helyén tartjuk. Például az értelmünket nagyon jó helyén lehet tartani a nyelveken szólással, mert nem értelemmel beszélek. Az értelmem gyümölcstelen olyankor, de a szellemem pedig nagyon aktív. És ezért bátorítalak benneteket, és ö, rendszeresen fogunk imádkozni a jövőben, azért, hogy, hogy Istennek a szelleme töltsön be, ö, minnyájunkat is újra és újra betöltekezünk Szentlélekkel. Én azt látom az apostolok cselekedeteiben, amelyik tanítványok cselekedetei, és a Szent Szellem cselekedetei, hogy rendszeresen, újra és újra és újra és újra betöltekeztek Szent Szellemmel. Ez a keresztény összejöveteleknek egy nagyon fontos eleme volt. És amikor dicsérjük az Urat, akkor. Ez egy nagyszerű alkalom arra, amikor hallod az Istennek az igét, akkor nagyszerű alkalom, hogy betöltsön téged Istennek a szelleme. Na, szóval ennyit a lélekről, és akkor most szeretnék tovább menni gyorsan, meg csak a második jön, de majd legfeljebb pénteken fogom befejezni. A búcsút nem vesz, beszéltem erről, nem a búcsúról, hanem tehát arról, hogy mit jelent, hogy búcsút nem vesz minden földi javaitól, ugye itt ezt említi Jézus, pontosabban minden javaitól így van. Itt, hogyha megnézzük a, az eredetét, itt arról az, hogy, hogy elbúcsúzik, elszakad tőle, el, elválik, eltávolodik tőle, függetleníti magát. És ugye erre nagyon sokszor az szokott lenni a magyarázat, hogy... hogy hogy a földjavaitól, hát hogyha tudja, ismerjük a gazdag ifjú történetét, hát hogyha valaki jobban ragaszkodik a, a materiális dolgokhoz, a vagyonához, a lakásához, stb., stb., <gül> akkor, akkor hogy? Nem, nem, hogy tudom, tudom. <gül> Tudom, de, de ugye ezt szokták mondani, de igazából, és ez, és ez egy kemény üzenet, de szeretném elmondani nektek, hogy ne, igazából ettől sokkal többről van szó, úgyhogy ez egy még keményebb üzenet, amit mondok, mert itt arról van szó, hogyha valaki nem tudja magát függetleníteni a maga körül lévő dolgoktól, akkor nem lehet Jézus tanítványa. És Jézus előtte mond egy példázatot, azt, hogy elhívnak különböző embereket egy mennyegzőbe, és ezek az emberek különböző ürügyekkel e, próbálják magukat kimenteni, e, és az egyik azt mondja, hogy hát most vettem feleséget, azért nem mehetek, a másik azt mondja, hogy gyökröt vettem, a harmadik azt mondja, hogy szántóföldet vettem, és most ezért nem mehetek. És akkor e, mindegyik a körülményeire hivatkozott. Hogy a körülményeim miatt én most nem tudok tanítvány lenni, én most nem tudok ebbe az elhívásba részt venni, mert most nekem mások a körülményeim. De ez még úgy érthető is. De utána figyeld meg ezt a részt. Azt mondja, hogy ha valaki közületek tornyot akar építeni, nem de először leülve felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze. Nehogy miután fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Ezt mondva, ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamelyik király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megügyközzék, nem de leülve először tanácskozik, hogy tízezerrel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene húszezerrel jött. Mert különben még mikor Amaz távol van, követséget küldve megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen! Azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Ezenképpen! Hát össze van kapcsolva. Tehát ebből úgy tűnik, hogy Ez, a, ez az ember, aki építkezett, ez ott el, hogy nem vett búcsút minden földi javaitól, vagy minden javaitól. Az a király ezenképpen ott, ott rontott el, hogy nem mérte föl a dolgokat. És innentől kezdve veszítettem el a fonalat, hogy akkor most miközben van a kettőnek -e egymáshoz. Ti értitek? Na értitek? Én tudom szívesen, tehát mondjátok el, lehet ilyen interaktív... De én nagyon sokat vívottam ezen, hogy mi az, hogy ezenképpen. miköze Mi köze van ennek ehhez a dologhoz? És aztán megértettem, hogy van itt egy ember, aki építkezni akar, leülve felszámolja a költséget, hogy van -e, mivel elvégezze. És azt mondja, hogy felszámoltam, nekem ezek a lehetőségeim, el tudom végezni. Vagy azt mondja, hogy ezek a lehetőségeim nem tudom elvégezni. A királyról ugyanez a helyzet, azt mondja, kérem szépen, nekem ennyi katonám van, ilyen a fegyverzetük, az ellenségnek olyan, inkább keressük a békefeltételeket. Vagy azt mondja, hogy le tudom őket győzni. Azt mondja, ezenképpen, és mi van? Következő van, mi tanítványok vagyunk. Jézus a tanítványságról beszél végig, ne vegyük ki a szöveg környezetéből a dolgokat. A tanítvánság az egy olyan dolog, hogy nekünk valóban azt kell megtanulnunk, hogy a környezetünktől függetlenítsük magunkat. Ez egy lehetetlen küldetés természetes szinten. Mission impossible. Lehetetlen küldetés. Most képzeld el, Sándor, Jézus azt mondta neked, hogy tett tanítványokká az embereket. A nemzeteket tett tanítványokká. Olyanokat mondott Jézus, hogy, hogy nem azért, őszintén, ha így felmérjük, hogy nekem ezek a lehetőségeim, ezek a képességem, és pont téged hoztalak példának, mert te több nyelven beszélsz, tehát még lenne esély, hogy esetleg valahány nemzetet, esetleg tanítványát teszel, de azért nem mindet, de azt mondja minden nemzetet. Érted? De... Egyszerűen, tehát ha mi felmérjük a képességeinket és a lehetőségeinket, akkor el kell ismernünk, hogy nem tudjuk megcsinálni. Bele se kezdjünk. Igaz? Nem tudjuk megcsinálni. Jézus itt azt mondja, hogyha valaki el nem tud búcsúzni, nem tudja magát függetleníteni a körülményeitől. És nem tanulsz meg úgy gondolkozni, amikor ezeket a költségeket felméred, hogy, hogy csak a Tehát nem jó az, hogyha csak a természetes képességeidet, lehetőségeidet kalkulálod be, amikor te valamit szeretnél csinálni, ami Istennek a dolga, Istennek a munkája, érted? Mert akkor úgy fogsz járni, mint az az ember, aki azt mondta, hogy nem érdemes házat építeni, mert nem fogom tudni befejezni. Úgy fogsz járni, mint az a király, aki azt mondta, hogy nem megyek harcba, mert nem tudom legyőzni az ellenséget. Az Istennek a házát mi fel tudjuk építeni? A sátának a királyságát mi le tudjuk győzni? Ha a természetes képességénkre nézünk, és felmérjük ezeket a dolgokat, akkor nem tudjuk megtenni. Érted, hogy miről van itt szó? De Jézus azt mondta, hogy ezenképpen mit kell neked tenni? Vedd le a szemedet a körülményekről. Bevezetőben hallottuk, hogy a papok betették a lábukat a Jordán vizébe. Na most, azok a papok, hogyha olyanok lettek volna, hogy azt mondják, hogy kérem szépen, hát én mindig, minden este megszoktam mosni a lábamat a lavorba, egyszer nem nyílt szét a lavorba a víz. Nincsenek ilyen képességeim. Hát miért próbálkozzak én ezzel? De akkor, amikor Isten szólt, akkor tudta magát függetleníteni a saját lehetőségeitől, körülményeitől, betette a lábát, és szétnyílt a Jordának a vize, és feltólódtak a vizek. Igaz? Számtalan bibliai példát lehetne erre mondani, amikor az embereknek félre kellett tenni a saját körülményeiket. Igazából a tanítvány az erről szól, hogy tudja félretenni a saját képességeit és körülményeit, és hittel meg tudja ragadni az Istennek a beszédét, mert akkor sokkal nagyobb dolgokra vagy képes. Mint ha csak saját magadra nézel, és a körülményeidre nézel. Tehát Jézus azt mondja, hogy az első, hogy a lelkünket a megfelelő helyen kell kezelni. A másik dolog, amit mond Jézus, az az, hogy ne arra figyelj, és ez a teljesen szellemi dolgok, ne arra figyelj, hogy te mire vagy képes, hanem arra, hogy Isten mit mondott neked. És sokkal nagyobb dolgokat fogsz tudni cselekedni mint amire természetes szinten képes lenne az ember. Na, ez azt hiszem, hogy ez olyan dolog, hogy már kezd izgalmas lenni, és azt mondja az ember, hogy ezért érdemes tanítványnak lenni. Hogy olyan dolgokat élek át, amiket egyébként soha nem éltem volna át, amiket soha nem tapasztalhattam volna meg. Érzel a különbséget? Hogy miről van szó? És érzel azt is, hogy azt mondta Jézus, hogy ennek ára van? Hogy ez nem ingyen van? Ingyen van a hívőnek az üdvösség. Ingyen van a kegyelem. De ezek olyan dolgok, amiért harcolni kell, amiért küzdeni kell, amiért vállalni kell bizonyos változásokat. De van egy nagyon jó mondás, ami úgy hangzik, hogy igazából az ember szinte semmit nem tud azonnal megváltoztatni, kivéve a hozzáállását. De most erről van szó. Ezért van szó az Isten ígér, hogy a hozzáállásunk meg tudjon változni. Na nézzük akkor gyorsan a... a És hogyha pedig nem, akkor ha az ember ezt nem vállalja, és azt mondja, hogy mégiscsak a körülményekre figyelek, akkor, akkor viszont a másik lehetőség van, akkor beszéld meg az ördöggel, és mondd azt, hogy ördög, tudod mit, kérlek szépen, mondd el a békefeltételeidet. Nem akarok én beled harcolni. És akkor az ördög el fogja mondani, figyelj, éjjel nyugodtan bűnbe, foglalkozz a látható dolgokkal, szemkívánsága, testkívánsága, életkivéssége, és akkor. Nem lesz harag, nem lesz harc. Itt a békefeltétel. Nem jelentkezett senki szeretni ezt. Nézzük a harmadikat. Nem ordozza az ő keresztjét. Ez hagytam a végére. Belekezdek azért elmondom, nem lesz hosszú. Ö. Azt mondja, jó, Lukács 9.23-os, hogyha odalaposztok, itt talán egy kicsit másképpen fogalmaz Jézus, ami úgy mélyebben megmutatja a az értelmét. Mondta pedig mindenkinek, Lukács 9.23-tól 25-ig fogom olvasni, mondta pedig mindenkinek, ha valaki én utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én értem, az megtartja azt. Mert mit használ az embernek? Ha minden világot megnyeri, ő magát pedig elveszti, vagy magában kárt vall. Itt azt mondja Jézus, hogy vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Hát erre van többféle magyarázat, mit jelent ez a keresztnek a felvétele? Hát mit jelent a kereszt felvétele? Mi hallottam, hogy nagyon jó tanítást erről, szintén tanítványosság kapcsán, És mondja, hogy hát ugye a kereszt az alapvetően egy kínzó eszköz, egy kivégző eszköz. Tehát ilyen alapon az emberek, van, aki ilyen kis villamoszéket hordhatja a nyakába, vagy karóba húzás is volt, mondjuk egy karót, vagy hogy Képzeld el, nem lenne egy furcsa, meg degenerált szokás? Hát nyilván nem erről van szó, nem, ilyen, nem, nem erről van szó, hogy hordozza minden nap. És ott van, hogy minden nap. Ugye a tanítvány, az mit csinál? Vannak szokásai. Milyen szokása van a tanítványnak? Minden nap keresztet hord. És ráadásul úgy kezdődik hogy minden nap megtagadja magát, igaz? Az volt a másik. Ez megint csak a lélekről szól. Jézus képes volt megtagadni magát? Jézusnak volt lelke, kicsit visszakanyarodva. Volt lelke Jézusnak? Volt lelke Jézusnak. És még azt sem lehet mondani, hogy ez egy gonosz lélek lett volna, vagy bűnös lélek lett volna, mert Jézusban nem volt bűn. De mégis azt látjuk Jézusnak az életébe, szolgálatából, hogy ő meg tudta tagadni a maga lelkét. volt Jé, voltak Jézusnak? Volt Jézusnak akarata? És mit tudott mondani Jézus? Hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Igaz? Tehát volt különbség. Jézusnak volt önálló akarata, mint embernek. És mégis vállalta azt, hogy az atya akaratának alárendeli a saját akaratát. Voltak Jézusnak érzelmei? Olvassuk a Bibliából, hogy volt, akikre haraggal nézett, hogy sírt Jézus. Mikor sírt? Például Lázárnál, vagy Jeruzsálem felett is sírt. Nagyon érdekes, hogy ott, amikor a Lázár története van, ott nagyon rövid időn belül többféle különböző érzelmi megnyilvánulása van Jézusnak, mind lelki dolgok, mert az egyik asszony sírt. Utána van egy olyan a görögben, nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy, hogy annyira, hát mik mondták, hogy hogy... hogy? megrendült, de majd mindjárt mondom, hogy ez mi, mi van ott az eredetibe, mert nagyon érdekes, de hát ez is olyan, hogy, hogy, hogy mondták neki valamit, hogy hát ez a barátja volt, hát ez az, aki aki betegeket gyógyított, nekem nem tudta volna meggyógyítani őt is. És akkor olvasuk, hogy Jézus megrendült a lelkébe. Itt egy olyan szó van igazából, hogy, hogy felhorkant, hogy, hogy felgerjedt, tehát egy, egy, egy dühös lett. Nyilván nem az emberekre lett dühös, hanem a halálra lett dühös. Annyira dühös lett Jézus, hogy azt mondta Lázárnak, hogy jöjjön ki. És Lázár meg annyira engedelmes tanítvány volt, azt mondta, hogy nem csak hallgatom az Istenek az ígétot be a sírba, hanem fogta magát, és kijött, képzeljétek el. Ilyenek a tanítványok, látjátok? Ilyen egyszerű a dolog. Így működik. Jézus azt mondja, de Jézus mondja, hidd el. Ma úgy kell az Isten igét hallgatnunk az összeveteleken, hogy nem mint emberi beszédet, hanem hanem mint Istennek a beszédét. És, és igyek szemben is így hallgatni. Akár magamat is. Na, de hát visszatérve erre, tehát Jézus megtudta meg az érzelmeit, kordában tudta tartani az érzelmeit is. Vagy a gondolata is. Voltak Jézusnak gondolatai, szerintetek? Voltak gondolatai. Például csak, csak egy-két dolgot ezzel kapcsolatban, hogy amikor ott volt 40 napos bolyt végén, és jött az ördög, és mondja, hogy hát ha Isten fia vagy, akkor változtasd ezeket a köveket kenyerekké. És képzel, Jézus elkezdett gondolkozni. Hát, teljes kérdésű. Tönkölyös? Magos? Melyiket csináljon meg? Azt hiszed, hogy Jézusnak nem voltak ilyen gondolatai. Azt hiszed, hogy Figyelj, tehát 40 nap után már minden ételnek, minden ételnek meghalod a hangját. Hallod, hogy szól hozzá, Gyere, egyél meg, kólyad. A 40 napos bőt után már így van az ember. de És azt hiszed, hogy Jézusnak nem voltak ilyen gondolatai de ő Istennek a fia volt, és le tudta győzni a saját gondolatait. Vagy amikor ott volt a gecsemáné kertbe, és akkor ö, ö, ugye ö, próbálták őt megvédeni. És ö, Jézus azt mondta, hogy, hogy azt gondoljátok, hogy, hogy, hogy, hogy az atya nem tudnak küldeni akár 12 tizenkét légionnyi gyalt, hogy segítsen. Tehát Jézus mondja, hogy ezt gondoljátok, de nyilván, hogy ő maga is gondolt erre. Hát tökéletesen tisztában volt az atyának a lehetőségeivel. Hát nem igaz, hogy neki nem futott végig az agyán, hogy, hogy hát bármikor megtehetném. De legyőzte ezt a gondolatát, mert tudta, hogy Istennek van egy nagyobb akarata, és most érünk rá erre. Tehát ugye azt olvasjuk az igébe, hogy Jézus a keresztjét emelve ment, amikor tartotta a, a Golgota felé, és, és cipelte a keresztet. És ugyanez van, amikor mondja az ige, hogy ha valaki nem hordozza az ő keresztjét minden nap, és úgy nem követ engem, akkor nem lehet az én tanítványom. Tehát, hogy, hogy fel kell emelni azt a keresztet, és vinni kell. Erre egy másik magyarázat, az, amit szoktak mondani, mert az ember az fel akar támadni, Amit, amit halálba adtunk a bemerítéskor, és azt minden nap meg kell feszíteni. Igaz, hallottátok? Ezt? Tehát, hogy ez, ez egy nagyon fontos dolog. Hát most szeretném elmondani nektek, hogy nagyon alaposan megnéztem ezt a Bibliába, és nem látom ezt az igében, hogy ennek így kell történnie. Ez a helyzet. Lehet, hogy ez most megdöbbent, hogy eredetlegségnek tartod, de nem látom így a Bibliába. Mindenhol azt olvasom az igében, hogy múlt időben van megfeszítetett az emberünk. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem élben nem a Krisztus. Mindenhol múlt időben van, és nem látom sehol azt, hogy nekünk ezt minden nap meg kell tennünk. Viszont, tehát nem arról van szó, hogy az ember minden nap fel akar támadni, mert Jézus egyszer halt meg, Egyszer végezte el az engesztelő áldozatát, egyszer ö, ö, ö, történik meg az újjászületés és Nem minden nap születik újjá az ember, hanem ö, az hitből egyszer megtörtént a bemerítés. Ö, na de akkor most mivel van nekünk harcunk? Ezt úgy képzeljétek el, és én úgy értettem meg, hogy ez olyan, minthogy... Lehet, hogy nem lesz a legtökéletesbb példa, ezért bocsássatok meg. Vegyük a magyar rendszerváltást. Ö, történt egy hatalomváltás, Igaz? Az előző garnitúra az elment, jött egy új. Na de onnan, hogy megtörtént a rendszerváltás, és nem négy köztársaságnak, hanem csak köztársaságnak nevezik Magyarországot, onnantól kezdve azért nem úgy történt, hogy, hogy megváltoztattunk egy nevet, 89 mitől mi hanyadikától más lett, hanem mi történt, ott maradt egy csomó a régi világból. Egy csomó olyan dolog, amit meg kellett változtatni. És például az egyik legkritikusabb terület az a gondolkodásmód. Hogy még a mai napig nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy a, például az atyáskodó állam, hogy majd az államnak kell ezt, meg azt, meg azt a dolgot elintézni, stb. stb. Mert egy másfajta gondolkodásmód volt akkor. És, és egy csomó olyan dolog van, maradványok, amiket fel kell számolni az embernek. Nosztalgia, retroérzések, stb. Mi tudjátok ezeket a, a dolgokat, hogy hogy van. Egy, és, és igazából itt is ez történt, hogy volt az életünkben egy rendszerváltás. De a lelkünk az a terület, ahol van egy csomó maradvány a régi életből, és ez a mi dolgunk, hogy ezeket e, kitisztítsuk, e, e, kigyomtalanítsuk, és helyre tegyük az életünkbe. Tehát ez az, amikor arról beszél az igaz hogy önmagunk megtagadása. De még akkor nézzük meg a végét, és ezt szeretném volna csattanónak hagyni, hogy mit jelent ez a keresztnek a felvétele, minden a felvenni és hordozni a keresztet. Nagyon sok igét végignéztem, és, és próbáltam rájönni, hogy ez mi lehet akkor ez a keresztnek a felvétele. És hát végül is nem is úgy történt, hogy a Bibliát tanulmányoztam, imádkoztam, és egyszerűen beugrott egy dolog egy képelém. És ezt szeretném felolvasni nektek, ha megtalálom, igen, most már meg vagyok, a 126-os Zsoltár 5-ös és 6-os versét, ahol azt mondja az Ige, hogy akik könnyhulatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját hírva emelve megy tova, Vigadozással jön elő, kévéit emelve. Ez van összefüggésben hitem szerint, a, azzal, hogy felvegyük a keresztet minden nap. Lehet, hogy elsőre úgy tűnik, hogy nincs összefüggés a kettő között, de amiről itt szó van, a kévének az emelése, azt tudjátok, mikor történik meg? Na, mikor történik meg? Az úrnak az ünnepe. Melyik ünnepe az úrnak? Az első kéve húsvétkor, igaz? Innen lehet visszafejteni a dolgokat. Akkor öröm van. Húsvétkor az első kívét felemelik, Izraelben más az éghajlat, tehát az első élet búzakalászt már akkor fel tudják mutatni. És mire mutat ez? Tudjuk, hogy ez husvétkor Jézusnak a feltámadásával következett be, amikor vele együtt több ezer elhunyt szentnek a teste is feltámadt, megjelentek Jeruzsálem utcáin, meglátogatták a rokonokat, <gül> és volt nagy öröm és vigasság, Nem tudom, erről nem számol be a Biblia, de ez tény, hogy... hogy Megtörtént, ez az első kévének az ünnepe, a húsvétnek az ünnepe. Ez az, amikor Jézus igazából fel lett emelve, és fel lett emelve az az, az az első pár ezer hívő. És hogyha visszamegyünk, előtte mi van? Azt mondja, a vetőmagját sírva, emelve megy tovább. Jézus sírva emelte a keresztjét. Érted? Ott kezdődött ahhoz, hogy első kéve legyen, az minek kellett lennie, annak kellett megtörténnie, hogy Jézus felemeli a keresztjét, és vigye. És azt látjuk ebből az igéből, hogy itt miről van szó pontosan. Arról van szó, hogy Jézus ezt, és ez egy profécia Jézusnak a megváltására, Jézus ezt az egész keresztáldozatot egyfajta vetésnek tekintette. Érted? Ez egy vetés volt. Jézusnak a vetőmagja az mi volt? A kereszt volt. A kereszt volt Jézus vetőmagja. Sírva emelte fel ezt a keresztet, és vitte, és tudta azt, hogy most felveszem ezt a vetőmagot, felveszem a keresztet, és néhány nappal később pigadozással jövök elő, az első kévét felemelve. Ez egy húsvéti üzenet lenne, de most elmondom elő húsvétként. Szokott és lenni, akkor lehet elő húsvét is hogy igazából erről van szó. A vetés az mindig könyhulatással jár. A vetés az miről szól? A vetés az arról szól, hogy van egy csomó magom, és nekem el kell döntenem, hogy mit csinálok azzal a maggal. Azzal a maggal csináltam azt, hogy elteszem a kamrába, mert abból majd sütök kenyeret, eladom a piacon, mert abból nekem pénzem lesz, és ez mindegyik olyan, hogy hasznom lesz belőle. Vagy pedig azt mondom, hogy elvetem Látható, tulajdonképpen eldobom, elszórom. Ez egy sírás. Fájdalom, elszórom a magot. De miért teszem ezt? A jövő miatt. Azért, mert egy jövőt, egy jobb jövőt szeretnék, egy szebb jövőt szeretnék. Ez teljesen bibliai, hogy szebb jövőt. Egy szebb jövőt szeretnék. És ezért volt az. Azt mondta Jézus, ha a földbe vetett, mag el nem hal, akkor egy maga marad. Lett volna egyetlen ép lelkű, egyetlen tökéletes ember itt a földön akkor, hogyha Jézus nem veszi fel a keresztet, nem emeli fel a vetőmagot. És nem vállalja ezt. Egy vetőmag maradt volna, egy ember itt a földön. Igaz? De Jézus azt mondta, hogy azt akarom, hogy sok gyümölcs legyen. És ezek vagytok ti. Ezek vagyunk mi. Ez a sok gyümölcs. Szükség volt arra, hogy Jézus Vessen. Jézus mit vetett, akkor, amikor felemelte ezt a magot? Vetett szabadulást. Ha Jézus nem vállalta volna be azt, hogy felemeli a keresztet, mint vető magot, akkor nem lenne a szabadulás. Akkor nem, nem, nem, a, nem lennem a gyógyulás. A sebeiben nem tudnánk meggyógyulni hogyha nem vette volna magára az átkainkat, akkor nem tudnánk kiszabadulni abból a a helyzetből, amiben vagyunk, vagy amiben vagy éppen. Mert tudom, hogy vagytok többen ilyenek, akár anyagi nehézségekkel, egészségügyi probléma, nagyon sok ilyen dolog lehet. De tudod, hogy miért csinálta ezt Jézus? Mert ő előre nézett, azért sírt, azért vetett könyhullatással, hogy neked ne kelljen már sírni. Hogy neked már ne kelljen szenvedni. És Jézus azt mondja, hogy aki őt akarja követni, na az is ilyen életet éljen. Az legyen magvető. Az legyen erre kész, hogy a szenvedés az nem egy öncélú dolog az életedbe, hanem egy olyan dolog, és hogyha te azt a jelenlegi szenvedésedet, jelenlegi helyzetedet úgy tudod tekinteni, hogy az egy magvetés a jövőbe, akkor ö, lehet, hogy úgy érzed, hogy nem bírod tovább. Jézus sem bírta tovább a keresztet. Összerogyott alatta. És nézd meg, Isten küldött egy cirénai simont. Aki segített vinni. Figyeld meg, ha ilyen helyzetbe vagy, ha olyan magvetésben vagy, olyan könyhullatásba, sírásba, olyan nehézségek közepette vagy ma, hogy azt érzed, hogy hogy szaladta, tudnak, hogy Isten küld valakit. És Isten gondoskodik arról, hogy te ne legyél egyedül, és ne ö, ö, ö, vajon kudarcot az életed, és ne kelljen oda menni, hogy békefeltételeket kérdezzél, hanem hogy fel tudjál emelkedni, mert tudd meg, hogyha te most könnyulatással vetsz, akkor fogsz vigadozással aratni. Minden embernek az életében megvan az, hogy, hogy éhezők is vagyunk, és magvetők is vagyunk. Hogyha csak éhezők vagyunk, akkor maradunk a hívő szinten. Hogyha azt mondjuk, hogy éhezők vagyunk, szükségünk van a mindennapi kenyérre, de tanítványok is vagyunk, akkor viszont vetnünk is kell. Akkor fontos a magvetés, és hogyha vállaljuk ezt a magvetést, akkor figyeld meg, hogy mi lesz a következménye, az, hogy vigadozással fogsz majd aratni. Amen.